Власне, лікарів, досвідчених, відомих у місті було чимало. Проте залучати їх до викладання категорично заборонялося. Викладач мусив мати науковий ступінь – звання, а отримати їх було не так просто. Викладати означало виховувати, впливати на душі і свідомість студентів. Чи можна було допустити до формування молодих душ оцих сформованих і ще за колишньої влади старозавітніх фахівців? Чи можна було дозволити вчити молодь будь-кому, особливо їм, місцевим, отим недобитим бандерівцям, які так і дихали злим духом у бік радянської влади? Ні, ні, і ще раз ні. Доводилося обходитися силами тих, кого присилали з великої землі, як жартували між собою наоспечені викладачі. І ще раз партія вирішила за нього. Едуарда Гавриловичу мусити писати докторську. Треба. Партія сказала треба. Едуард відповів те, що мусив. Почалася каторжна робота над літературою, над методикою дослідження. Почав набирати хворих. І це вам, братчики, не теперішні часи, коли тобі дисертацію за пару тисяч баксів напишуть і готовеньку на стіл покладуть. Тоді потрібно було б писати самому. П'ять років роботи. Виснажливої, важкої, щоденної. Потім захист. Справжній. Без знижки на авторитет, на стаж, на заслуги. Щоправда, звання професора присвоїли без зайвої тяганини, десь рік після захисту. Загадав, яку перше вимови по телефону. З вами розмовляє професор Стороженко. Ледь не заплака від розчулення. Навіть захотілося поїхати у своє село на Полтавщину, знайти залишки старої батьківської хати, сказати їм, чуєте, мовляв, ким став ваш Порфирко. Та нікому говорити. Ніхто не почує. Родина і батько, і мати, і брати всі померли. У 33-му. Вимрло село. Не тільки його хата постояла пусткою, та й завалилася. А потім німці доруйнували незруйноване. Нікому похвалитися. А похвалитися було чим. Усе у нього було і робота, і кабінет, і повага, і сім'я, і навіть дочка. Стороженко довго не женився. Спершу навчання, потім війна, тоді аспірантура. Сорок стукнуло, як зустрів студентку Марію. І зрозумів, що тепер таки одружиться. Любов. І не помилився. Машенька виявилася саме тією дружиною, яка була йому потрібна. Терпляче переносила випробування комуналкою. Народила донечку, знайшла їй особливе аристократичне ім'я Антуанета. Виховувала, як уміла, давала лад у кімнатці, порядкувала на спільній, на чотири сім'ї кухні. У неї майже нічого не виходило. Тоді думав, молода, навчиться. Не навчилася. Коли переїхали до Тернополя, найняли домогосподарку. Керувати нею Машенька навчилася миттю. І в хаті запанував порядок, чистота. Все велося так, як належало. Все підпорядковувалося йому, батькові чоловікові, професорові – все було правильно. До цього правильного порядку належав іще неодмінний пункт – вдале заміж дочки, народження онуків і щаслива старість у родинному колі. І тут ретельно продуманий план життя дав першу тріщину. Тоді в Круїзі вони прожили з Олексієм одній каюті майже місяць, об'їхали до Європи, надивилися усіляких див та головне – пізнали один одного. «Правду кажуть у народі. Хочеш пізнати людину – сідай з нею в один човен. Або вирушай у далеку дорогу». Олексій видався йому ідеальною кандидатурою «взяті». «Акуратний, вічливий, вихований, в міру щедрий, небалакучий, у міру відвертий, вимогливий, уміє за себе постояти. Це в їхньому світі необхідне. Без цього не зробиш кар'єри». Едуарду Гавриловичу тоді здавалося, що він непогано пізнав Роговського. Щось у ньому, щоправда, залишилося загадкою. Не все Олексій відкривав. Навіть у нападі відвертості, властивому синдромові супутника. Якесь подвійне дно у ньому відчувалося. Та Стороженко, майже закоханий у нового молодого приятеля і майже друга, не копав надто глибоко, не намагався дізнатися усе достеменно. Йому вистачали верхівки айсберга – Молодий, красивий, ставний. Посада саме для його віку. З перспективою – квартира, машина, нежонатий.